Ajà. Uh -huh. Càpsules musicals en Rafael Corbí. Avui us proposem un disc de l'Alfred Garcia. Fuego que quemas mis manos. Pido que segas la hoguera cuando falte el sol. Dime cuál es tu secreto para mantener la llama. Avui aquí al nostre segment musical, dedicat amb un àlbum en particular, escoltarem T'estimo, és Te Quiero, el disc llançat a través de Música Global el 30 de maig de 2025 per Alfred M. Garcia, l'intèrpret nascut al Prat de Llobregat el 14 de març de 1997. Alfred Garcia és un cantant, compositor, músic i productor, conegut per la seva participació amb el concurs Operació en Triunfo del 2017 on va arribar fins a la final. El final, precisament, va acabar en la quarta posició. Troia, no si fa fred la seva carrera cal resaltar que va ser elegit per representar l'estat espanyol al Festival de la Cançó d'Eurovisió el 2018 amb el tema Tu Canción, cantat a duo amb la seva companya la Amaia. La estrella. En aquest disc que, que us parlem, t'estimo, és Te Quiero combina les cançons en castellà i en català Llama gent al cielo o aquesta estrella amb Álvaro Soler Els teus cabells volant Somrius i et giràs, Ets com l'eterna pau La brisa, la broma divina I Si ens venen a buscar Brillaré més que mai a part de la seva participació a Operació Triomfo i al Festival d'Eurovisió també va participar en la mejor canción jamás cantada de la Uno, com va ser el guanyador al Benidorm Fest en 2023 on va ser concursant 5 classificat al concurs Tocara més Suena d'Antena 3 i concursant el Duos i Creibles de la Uno. Els seus àlbums d'estudi que cal recordar, el 2012 debutava amb l'autopublicat en Beginning, el qual va continuar el 2016, In Black, amb el seu primer volum ja per Universal Music Spain va publicar el desembre de 2018 el 1016 i després va publicar el 1997 al 2021. Finalment aquest Estimo este quiero veia la llum, com hem dit, el 2025. Aquesta és una col·laboració amb Carlos Sanes d'aquest àlbum. El, el tu, meu destí El, el, destí. Destí, el, el, el destí, meu destí volant, La música de les estrelles Que ballen quan vaig caminant un estel al mar Quan vèiem els estels volant La música de les estrelles Que veiem quan vaig caminar I deixen un estel al mar eh, eh, eh. Eh, eh. Un tros petit de cel, jo no T'estimo, és Teguero, és el tercer àlbum d'estudis i es pot considerar així, després dels dos autopublicats que hem comentat, en Alfred Garcia, i suposa la seva tornada oficial a la seva llengua. al català, després d'haver-lo incorporat per primera vegada amb el seu disc en debut, en 2016 o en 2016, amb cançons com Et vull veure, al costat d'Amàia, guanyadora d'un premi en rock, o Crema la nit, que també va triomfar al costat de d'Andatxarango, cançó oficial de les falles 2020. Aquest nou treball discogràfic inclou cinc temes en català i tres en castellà i reflexa una maduresa artística que el consolida com un caductor de referència en l'àmbit de la música mediterrània. Tots els Estimo este giro es completa amb quatre temes inèdits, estrella, les coses senzilles, el meu destí i sempre sí, incloent hi dues col·laboracions internacionals que ajudaran segurament a projectar la música d'Alfred Garcia, més enllà de les nostres fronteres. ens diu moltes coses, però ens explica que un bon dia, monàtic de Madrid, entre tots aquests versos, l'Alfred va dir un t'estimo. D'aquest t'estimo va néixer una pregunta, què és es, t'estimo? I l'Alfred, per fer-se entendre, va respondre, t'estimo, este quiero. Pero hay dos que se miran ¿Dónde está la cordura? Los amores que duran Una nana la cuna Tus ojos en la luna que nos vayamos muy lejos Que cocinemos aunque no sabemos Quiero fumarme Hi ha cançons que han moltíssim amb aquest disc, però també teníem aquesta Les coses senzilles que acabàvem d'escoltar un fragment, aquest sempre sí. sí. O per exemple, aquest tema que també a casa nostra s'ha escoltat en de valent una peça que es diu "Testiu". Records on hi ha una cicatriu no ferida. Records aquell hivern quan vas marxar al matí, ja saps que t'estiu igua. Ja saps que jo t'estiu igua. Ja saps que jo t'estiu igual. que s'ha més és la que us deixarem a continuació per tancar aquest en resum, aquesta càpsula musical amb el qual avui hem presentat aquest uh, disc de l'Alfred Garcia, aquest testimoni és es Tequero és la rumba catalana, un dels temes que podem trobar amb aquest àlbum Alfred Garcia, les càpsules musicals amb Rafael Corbí No em que no que no sabia res que et canto l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. I més ràpid que un instant van passar els anys en un dia, perdut pels barris de Gràcia i Putxet, i tu cantant a la vila. I més ràpid que un instant va passar ràpid la vida. Després d'aquella cançó vam fer l'amor uns quants dies. No em diguis que no, que no en sabia res.